Det föregår någon slag för tida. Slag om vekst och värn. Om status quo och status futurum. Om kortsiktig vinst upp mot långsiktig vinst. Slagene står på Frøya, i Førdefjorden, i Repparfjorden, i Rofoten, rundt middagsbordene, på slektstreff og dele unge og gamle i to, Arbeiderpartiet i to, og høyre i en tredjedel mot to tredjedel, cirka og venstre i tusen meter. Det kan man godt forstå, for enkelt er det ikke. Det var som skrev i Fyrda at hun ikke skjønte problemer med gruveslammer og fjorddeponi. I stedet for å dumpe det i fjorden, kunne man bare grave det ned. Det kan man også godt forstå. For vi har jo lang erfaring med å grave ned både folk og lastebiler. Skjønt, vi la jo ikke folk i gravhøyet for å glemme dem, men for å En dem. Men Studebaken, hans bestefar derimot, den lastebilen er snart glemt, for nå lever de ikke så mye lenger, alle dem som stod og så på den gangen. Man lagde et stort hold, stort nok, til å romme en hel lastebil. Da alt var klar tog på han det som kunne brukes. Det finnes fortsatt et forsette av skinn, som selv om det kunne brukes til noe, aldri kom til heder og verdighet i et kjøretøy igjen. Studbeker gikk konkurs i 1966 og setene passet ikke i en skann ja, men såpass hadde man lært at man åpnet ikke grav og grov ned et rødt kinsett i ettertid Dessuten var det nå kommet en rett eller fin potetåker, sånn omtrent en halvmeter over taket på førerhuset Så det var ikke aktuell politikk Dermed altså opp på all smørolje girstanger gummihjulene som vi nå prøver å glemme vekste den dag i dag økologisk nordnorsk småpotet som i hjälp av nytale også kan kalles godmerpotet. Det er et stygg vakkert syn for oss som har kunskap om det underliggende å betrakte den potetåken fra et rødt skinnsete som noen har skrudd fast i en totomsfire for å gjøre det stødig nok til å stå i hellinga ned om huset. Kommer vi ikke å si at det ikke går fremover? Hva för før? Klåskynt og klårtalt. Noe er jo ikke så vanskelig. Hm. Synes nesten det er litt lettere. Vi greier ikke ned så mange lastebiler per år her i landet det skjer ikke så mye annet heller. Vi har ikke åpnet gruver på 30 år. Vi er ferdige med å ta fatt på den siste olje. Vi har stoppet vindparkene en gang for alle. Og det nye nå er at vi håper at noen ska finne opp noen nye turbiner som lager dobbelt så mye strøm ut det samme vattnet. Omtrent der, med noen plusser og minuser, ligger landet. Men vi de fortsette å greve ned kunnskapen om at det finns noen folk en eller annen plass, som må ta konsekvensen av at vi ikke ska merke, i alle fall ikke på pensjon, at vi er sluttet å grave ned noe helt lands. Det går et ti år langt renoveringsprosjekt i Minas i Brasil som skal gjøre det beste, sett beste for et reetableret natur, etter at gruvedeponiet i Mariana brastet i 2015. Mest sannsynlig kommer naturen aldri tilbake. Alt mens arbeid i Mariana knappt var i gang, satt plass til en nydemning Bromoginio og tok med seg 270 mennesker og en liten landsby som skapte nok en naturkassaslofe. I Brasilien det over 200 andre slike deponi, og det er ingen grunn til tro at noen av dem er sikre på spesielt mye bedre fys enn Bromoginio og Mariana. Vi eier ikke Valet, så vis vi vet i alle fall, som er gruvelseskapet som har ansvar for detta, men vi handler med Valet. Det vi eier i Brasil er store, hittil urørte landområder som vi bruker til å tjene penger på sol og vind og vannkraft og skape overskudd som sendes ut av Brasil til et lite fyrstyreke oppe ved Nordpol som allerede stappmett og søker ut. Det er ikke så fint å se på de mørnene heller. Og selv om det selvsagt ikke er finns feil, på vannkrafter, så er det noe sånn at det er et faktum at det er folkets felles egnom som selges ut av landet, og det är vi som kjøper. Men heldigvis for oss så har vi gravd denne kunnskapen ned, noen sin som bestefar sin Studbaker, og anlagt en grønn potetåker oppå, som vi kaller for Amazonasfondet av Voila, så kan vi presentere oss selv som verdens gourmetkokker som serverer rett etter rätt. Og galt, når det passas. Jeg var... ...sekret før. Klårskynt og klårtalt. Nå er alt så vanskelig. Synes nesten det er litt. Nabo-jenta var en hel peis å gå i spagat av vi var små. Jeg for min en rattkjelke. Men om vi var gode å gå i spagat i så ville jeg ikke brukt den på å strekke meg fra vekstfronten til værnesom. den er en krevende positur. Det er med samlet bein i samla flokk i den ene eller den andre leien. Eller man kan velge å stille seg midt opp i hele driten og anerkjenne industriens og logik, logikk, samtidig som man ikke viker en tomme på at detta vil det bli mer og mer slutt på. Der går vist nok syns å at det vaklet som finns på jord er en smelteoven med brennhet silisium, samtidig som man ønsker at hele smelteverket brent i helvete i stedet. Rent emosjonelt og intellektuelt så er dette en krevende positur men en rommet i verkelighet er i, er i vakker, som en negra Studebaker. Hvor vi erkjenner at vi både er idealister og egoister. At vi lir av endringsvegling og endringsvillighet på samme tid. At vi greter uansett om fabrikken stenges eller åpnes. Jeg tenker kanskje at denne verkeligheten er det som må presenteres og anerkjennes. I må slut och tro att tallen ska göra jobben. Vi har haft fram tall både i Rio, Kyoto, Köpenhamn och Paris. Det är ju dyss kalkyler i dem lider av dem som fortsätt inte accepterar tallarna. De lider av helt andra ting. Dominante fäder, unfalna mödrar, understimulering, överstimulering, kaotiskt. Därför behöver vi utstyra de framtida delegationerna med sociologer, antropologer, psykologer och statsvetare. Det er folk som änder världen, inte tall. De ser bara att de med andra, inte korsen. Och då tänker jag att den som ställer sig barbent mitt i dritten, eventuellt sätter sig ner i ett rött skinnsete som balanserar på en 2x4, har de bästa förutsättningen för att skönna vi ska göra det här. Åh oh. så säkringen var för klår skint och klårtåt nu har allt så vanskelig hm syndsnasande